Actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego Este é o teu podcast Empezamos en Mancomún Podcast Unha serie sobre distro hopping Na que vamos falar das nosas experiencias Con diferentes distribucións en Linux E para ter a oportunidade de probar descubrir Outras distros que ainda non catáramos Brais, como definirías o distro hopping? O distro hopping, basicamente, hai dúas vertentes, non? Unha sería o que sería simplemente, pois, argallar e probar distribucións distintas. Despois hai outra definición, que é a que me gusta máis a min, que é que, digamos, non ter unha distribución para o teu uso comun do ordenador, senón que vas probando, non? É que sei. Pois, agora estou tres meses con esta distribución. e Despois, provo outra, e manténome con esa outra por pois, seis meses, é así. Sen estar, digamos, un período longo no tempo cunha mesma distribución e que formaría parte da túa operativa no traballo ou do teu hobby na casa, etc. En esta primeira entrega da serie falaremos das distros para un uso común por parte dos usuarios. Vamos dividirlas en varios bloques, comenzando polas distribucións que teñen detrás unha empresa ao cargo do seu desenvolvemento hay pocos días que disponemos la última versión de Ubuntu a 20.04 llamada Focal Fossa tratase dunha versión LTS, polo que disporemos de actualizacións durante varios anos, sendo unha boa alternativa para empresas e xente que non se queira preocupar de cambiar de versión durante varios anos. Ubuntu, xunto a Linux Mint, son boas opcións para a xente que proba por primeira vez un sistema GNU Linux. Ubuntu no sobe ter problemas cos drivers, tanto con hardware bello como moderno, requiere equipos dunha potencia media e é moi fácil atopar axuda, manuais e videotitoriais en español. É unha distro apta, tanto para un uso persoal como para usos empresariais. É unha das distribucións máis usadas. Ubuntu, ademais, é, grazas a ser unha das distribucións que é doada de instalar, é unha das que se suelen empregar no que se coñecen como Install Party, que son eventos nos que se ensina a xente ou se xe axuda a xente a instalar é, new Linux nos seus propios ordenadores e grazas a, a isto, pois, é unha das distribucións coas que comeza un montón de xente en Linux. Na miña experiencia persoal personal, é, Ubuntu serviume me digamos, para meterme no mundo de, das distribucións basadas en Debian, no? xa que eu empezara con outras distribucións e quería animarme a probar as, as Debian. E un primeiro paso para, para non meterme de checo a Debian, xa que é un pouco máis complicada de instalar, Pois metíme en, en Ubuntu. É unha das distros que uso habitualmente. E a verdade é que me gusta bastante. Tanto pola súa facilidade de instalación como de uso. Como para instalar e recomendarle a outras personas. Por exemplo, a miña parella tamén é a versión que lle teño instalada desde fai uns anos e está a gusto con ela. Para continuar, vamos falar da distribución Red Hat. Esta distribución, a min, eh, gústame sempre falar dela porque foi a primeira distribución que tuve instalada nun, nun ordenador. trata da distribución para entornos empresariais por excelencia e que conta con un maior número de usuarios. Además de ter os servizos de soporte como teñen as distribucións comerciais, tamén conta con un programa de certificados profesionais bastante ben valorado no mundo da administración de sistemas. Así mesmo existen tamén alrededor de Red Hat unha serie de ferramentas para a computación na nube que teñen moi boa compatibilidade con esta distribución, como poden ser o almacenamento CEF, OpenShift, OpenStack, etc. Como última novedade, Sobre Red Hat, temos a compra da, da compañía, a compra de Red Hat por parte de IBM que se deu o, o ano pasado. Esta distribución conta con un moi bo soporte e unha estabilidade bastante boa e está enfocada sobre todo para servidores. De todas formas, eu supoño que a nivel empresarial te, tamén será unhas das máis extendidas para dar uso aos propios aos propios traballadores de, de empresas bastante grandes. Sí, claro. No mundo empresarial, está aínda que está enfocada para servidores, tamén se poden utilizar en, en estacións de traballo. Conta con un moi bom soporte de Genome, aínda así poden utilizar outros entornos de escritorio. Continuamos con outro das distribucións clásicas, que é SUSE. SUSE que é unha das primeiras versións nos, nos inicios dos anos 90. É a primeira distribución no Linux comercial. SUSE, que foi adquirida por Nobel, é unha empresa que é a que está detrás desta distribución e conta con servizos de soporte, a tratación ou extensión de componentes, etc. Non? Como a parte das distribucións comerciais. A parte da versión empresarial, que se chama SUSE Linux Enterprise, tamén existen outras versións que contan co apoio de SUSE, pero que son gratuitas e que teñen un soporte comunitario, como é OpenSUSE. OpenSUSE ten dúas variantes, unha que se chama LIP e outra que se chama ThumblWid. ThumblWiz é er unha rolling release e OpenSUSE Lib é equivalente a SUSE Enterprise, pero gratuita. SUSE é unha distribución que é moi fácil de utilizar e que é válida para servidores e para escritorios. Nos escritorios é unha das distribucións que usan KDE Plasma dende os inicios. En SUSE destaca a aplicación de configuración Just que permite configurar mediante unha interfaz gráfica moitas das características do, do propio sistema. Eh, Brais, eu, polo menos, na xente que coñezo non, non a sou utilizar, te instalaste xa máis xente? Si, sí, eu estive utilizando hai bastantes anos, e, de feito, foi a primeira distribución que instalei a meu irmão pequeno no, no, no primeiro ordenador que usiu ele. Por lo tanto, é unha distribución que é moi, moi fácil de usar, eh, probada empíricamente. Pois no seguinte bloque eh, falaremos sobre distribucións que teñen detrás delas un grande desenvolvimento comunitario. De todas formas, podemos dividirlo tamén en dous distros destinadas a un uso empresarial e distros destinadas a un uso máis doméstico. No apartado do uso empresarial atopamos centos. Contanos, Bryce, de que vai centos? Centos é unha distribución baseada en Red Hat Enterprise Linux. Pero, bueno, máis que baseada é que é un clon. Xa que ten unha compatibilidade a nivel binaria prácticamente total con ela, e está pensada para que as entidades ou usuarios que non se podan permitir pagar a suscripción a Red Hat Enterprise Linux, que, por certo, é bastante cara. Tamén sirve para moitas daquelas persoas que, que necesiten realizar provas e ter unha distribución que seña compatible con Red Hat Enterprise Linux, pero que non se poidan permitir pagar a licencia desta. Ao igual que Red Hat, é unha distribución que conta con bastante estabilidade e que ten bastante tempo de soporte nas versións. Eh, vamos falar agora da supercoñecida Debian. Si, sí. que dicirs de Debian, que non dixera xa en algún outro podcast incluso, non? Eh, que se trata dunha de distribucións ou familia de distribucións máis grandes das que hai no mundo de Linux. Delas naceron, entre outras, todas as Ubuntu e varias distribucións máis. Non? As características máis destacadas de Debian é que é unha distribución xestionada pola comunidade e que ten un compendio de software moi grande. Outra das características é que está dispoñible para bastantes arquitecturas. Aínda que non hai un servizo de soporte para esta distribución, conta con moitísima documentación en internet e tamén existe un montón de foros onde se pode ter soporte da comunidade. Trátase dunha distribución bastante lixeira e que ten a súa disposición a maior parte dos escritorios, dos entornos de escritorio Eh, tamén era unha das preferidas para ternos servidores, ata non fai moito, non? Inda que agora está acullendo bastante popularidade un tu server e eh, outras, como centros Si, sí, é así eh, Sobre todo, eh, moi utilizada en, o, en entornos de servidores ou en entornos así que necesiten maior estabilidade digamos, sistemas empotrados, etc xa que eh, a que ten un montón de soporte a que hai un montón de documentación etc Entrando xa para un uso máis doméstico, atopamos a Manjaro. Brais, ti eres un fan de Manjaro, polo que sei. Sí, a verdade é que si sí. eh, Estou utilizando últimamente Manjaro. E, eh, bueno, con últimamente, igual, quere dicir, hai cinco anos. Así que, bueno, eh, prolongou o seu final no tempo. ¿no? Manjaro trata-se dunha distribución que, que está tendo bastante fama últimamente. Está baseada en archelinos, pero... A diferencia de que ten con Arxelinos, Manjaro conta con un instalador gráfico e unha serie de utilidades que fan que Manjaro se xa unha distribución bastante adecuada para usuarios correntes sen necesidade de ter unhos coñecementos técnicos elevados. Outra das características principais de Manjaro é que ten un modelo de lanzamentos pseudo-rolling release. É dicir, en canto se publica un software por parte dos desenvolvedores de cada proxecto, os desenvolvedores de Manjaro van probando ese software. En canto está ese software probado, libérase para todos os usuarios. Desta forma, os usuarios non temos que afrontar unha, un proceso de autorización da distribución cada x anos, que sería casi como instalar toda a distribución de novo. Está enfocada para sistemas de escritorios e conta con varios sabores, como poden ser xSFC, Cadea plasma, genome. Ten outra modalidade, que se chama Manjaro Architect, que é un modo de instalación avanzado no que se pode escoller absolutamente cada componente do sistema. O problema da Rolling Release é que pode ser que en algún momento teñamos problema con alguna aplicación ou con QR, ou con alguna historia destas, non? Bueno, en realidade eso depende. Depende un pouquinho de, de, de, de un fa, do factor co que, que proben as cousas, non? Por exemplo, en Manjaro, cando che venga un paquete de software do desenvolvedor, existe unha rama de manllaro que se chama TESTING, que é aí onde van probando todos eses paquetes, segun chegan. Non? Pero que pasa? Os usuarios non suelen utilizar esta rama TESTING, os usuarios suelen utilizar a rama estable, polo tanto, cando un usuario ten disponible un paquete, este paquete xa foi probado co todo o resto da distribución na rama TESTING. Entón, así, digamos que se asegura de que non se che rompen as cousiñas por actualizar esas, esas cousas. Non? Eu, persoalmente ao principio de utilizar manllaro, pois sí que tuven algún que outro problema, pero era un problema que se solucionou bastante rápido mirando nos foros, pero ahora xa levo bastantes anos nos que non tuven ningún problema deste tipo. Entón, podes decir que manllaro é bastante segura nese sentido. Entramos noutro tipo de distribucións que serían as variantes de Ubuntu. Empezamos primeiro falando de Linux Mint. Linux Mint é unha distro baseada en Ubuntu, pero que está tuneada pola comunidade para conseguir un entorno máis amigable. E como xa comentamos, facilita o paso de Windows a un sistema GNU Linux. Podemos seleccionar unha das tres contornas lixeras que trai, Cinamón Mate ou XFCE, para a súa instalación, polo que funciona mellor que Ubuntu con equipos modestos. Tenho entendido tamén que Linux Mint ten unha variante baseada en Debian en lugar de Ubuntu. Probaxe este tamén, Jorge. Non, ese aí nada non aprovei. Non me dá a vida para tanto. Linux Mint, a verdade, é que é moi moi fácil de, de instalar. Esta, esta distribución foi unha distribución que instalou un meu irmão pequeno, e meu irmão pequeno non é unha persoa técnica, simplemente é un usuario normal, un usuario común. Pero está feito un destrojo, pero te lo iman. Ai, e agora ten cadeneón. <risos> Vamos a seguir con outra das distribucións baseadas en Ubuntu que se chama Ubuntu. E Kubuntu é, basicamente unha Ubuntu, pero que en lugar de ter eh, genome como entorno de escritorio, ten KDE Plasma. mesmo tamén conta con configuracións e aplicacións predeterminadas, distintas ás que ten Ubuntu, e aplicacións que están mellor integradas co ecosistema KDE. Kubuntu, dendo o punto de vista da, da comunidade de KDE, está destacada como unha das distribucións que mellor soporte teñen de KDE. Por tanto, si eres un fan de KDE, pois podes probar o Ubuntu para o teu uso normal. E agora vamos falar de Xubuntu, Lubuntu e Ubuntu Mate. Estas tres distros, baseadas en Ubuntu, están pensadas para usarse en equipos con poucos recursos. A miña preferida das tres hoxendía é Lubuntu, inda que usei durante un tempo Ubuntu Mate. Lubuntu é un sistema operativo rápido e lixeiro. Utiliza contorna de escritorio LXQT e unha selección de aplicacións moi lixeiras. Ubuntu Mate, no paso da versión da 16.04 a 18.04, notousei que o sistema non ía tan lixeiro como anteriormente, polo calme decantei por Ubuntu e en día a verdade é que eu prefiro Ubuntu antes que Ubuntu Mate. E Xubuntu está construída ao redor dun software lixeiro, con moita consideración pola usabilidade, igual que as dúas anteriores, e utiliza XFCE como contorna de escritorio. Eu, sobre estas distribucións, gustaríame destacar a diferencia que hai entre Xubuntu, digamos, é, é Lubuntu. Non? Xubuntu ten un, un entorno de escritorio que, que se facea que hoxe en día é un entorno de escritorio xa moi usable. Moi usable e tamén con apariencia bastante bonita. Sin embargo, Lubuntu ten unha apariencia que está ben, está bastante lograda, pero que está moi pensado para un entorno de escritorio moi, moi lixeiro E a min tamén me gusta bastante o Ubuntu, e, eu que utilizo en algunhas ocasións para ter máquinas virtuais que necesito ter un escritorio con moi poucos recursos. Por último, pasamos con Fedora, da que nos vai falar Jorge. Fedora é unha distribución GNU/Linux para propósitos xerais, baseada en RPM. Conta co respaldo e a promoción de Red Hat. O proxecto Fedora foi creado a finais do 2003 cando Red Hat Linux foi descontinuada. Red Hat Enterprise Linux continuaría sendo a distribución de Neulingus oficialmente soportada por Red Hat, mentres que Fedora sería un proxecto comunitario. De efeito, a rama de liberacións de Red Hat deriva das versións de Fedora e utiliza como contorna de escritorio Genome 3. Fedora está considerada como unha das distribucións que teñen un modelo de lanzamento definido, pero que teñen un software bastante actualizado, co cual é unha moi boa forma de, de ter un sistema, digamos, con lanzamentos, pero moderno. Outra das cuestións destacadas de Fedora é que, digamos, que os usuarios de Fedora son os que se encargan de testar o que vai ser a próxima Red Hat Enterprise Linux, non? Red Hat Testers pola cara bonita. Hombre. Pois ata aquí o programa de hoxe, o primer capítulo da serie de Distro Hopping que estamos preparando en Mancomón Podcast. Vamos a facer un pouco de spoiler. Brais, a que vamos ter de invitado dentro de unha ou dúas semanas? Pois vamos ter de invitado a Santi Zavedra, que é unha persona que foi presidente de Gepul, nada menos. entonces algo desto de sabe, non? Desto de sí, e da última en Fedora tamén que é un usuario e defensor de Fedora. E usuario de Linus tamén dendei bastante tempo. Pois moi ben, ata o próximo programa. Veña, nos próximos programas. Hasta logo. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal.